Павуки і скорпіони. Павуки і скорпіони безхребетні членистоногі тварини класу павукоподібних. На відміну від комах, в них чотири, а не три пари ніг. Усі павуки і скорпіони хижаки, які живляться переважно комахами. Деякі великі тропічні павуки пожирають ящирок та мишей. І навіть викрадають пташенят із гнізд. Смертоносні сіті. Павуки славляться своїм умінням плести павутину, щоб зловити здобич. Павутина буває дуже різною, але найчастіше у формі колеса. У такій павутині легка спіральна нить кріпиться до ряду радіальних нитей, які розходяться як велосипедні спиці. Такі пастки призначені для літаючих комах. Тенета для наземної живності виглядають інакше. Мисливці і ловці Австралійський павук Денопис тримає сплетену павутину передніми ніжками, очікуючи, коли поблизу пробіжить комаха і вправно накидає її на жертву. Але павутину плетуть не всі павуки. Павуки-вовки ганяються за здобиччю, а павуки-краби здебільшого підстерігають комах на квітах, листі та на корі дерев. Дія отрути Павук убиває здобич отрутою, Впорскуючи її за допомогою пари гострих кіхтиків – геліцер, розміщених поруч із ротом. Ця ж отрута розчиняє внутрішні тканини жертви, отже павукові лишається тільки випити готовий бульйон своїм крихітним ротом. Живитися твердою їжею павуки не можуть. Отрута деяких павуків досить сильна, щоб вбити людину. Але справжню небезпеку становлять лише 30 видів пауків із 30 тисяч. До них належать чорні вдови та каракурти. Найотруйніший з відомих людині пауків – бразильський бродячий павук. А проти укусу паука-самітника, також з Південної Америки, не існує протиотрути. Однак у більшості пауків геліцери надто малі чи слабкі, щоб проколоти шкіру людини. Чутливі волоски Кожна нога паука складається з семи члеників. У більшості видів ноги закінчуються трьома кіхтиками і щіточкою з волосків, що допомагає паукам утримуватись на різних поверхнях. Зверху кінцівки пауків вкриті чутливими волосками трьох типів, за допомогою яких вони сприймають найнезначніші коливання повітря, а також вібрацію ґрунту чи павутини. Крім того, волоски служать павукам своєрідним захистом від птахів та ссавців, роблячи їх неприємними на смак. Чимало самців-павуків барабанять по павутині, виконуючи для самки своєрідну любовну серенаду. Небезпечні зв'язки Спарювання небезпечне для багатьох павукоподібних. Самці бувають дрібніші за самок. Отже, майбутня дружина може сприйняти самця за здобич і з'їсти його. Понад те, самки часто з'їдають самців після спарювання чи просто під час нього. Самці одного з видів підносять самкам весільний подарунок – сповиту павутиною комаху. Сита самка стає безпечною для самця. Яйця в шовковій сітці Відкладені яйця самка павука загортає в шовковий кокон. Павуки-вовки спочатку носять на собі ці кокони, а потім і маленьких павучків, доки ті не підростуть. Деякі види павуків відкладають до трьох тисяч яєць одночасно. Новонароджені павучки мають усі риси дорослої комахи. Скорпіони На землі близько 1200 видів скорпіонів і всі вони живуть у жарких країнах. Чимало видів водиться в пустелях, оскільки вони легко переносять високі температури, не потребуючи води. Розміри скорпіонів коливаються від 2 до 20 см завдовжки. Найбільший представник загону – імператорський скорпіон із Західної Африки. Протягом життя скорпіони і павуки линяють від 5 до 10 разів. Жало на хвості У скорпіонів у передній частині тулуба є великі клешні – педипальпи, за допомогою яких вони ловлять комах, ящирок та інших дрібних тварин. Членистий хвіст закінчується гачкуватим жалом, яким скорпіони користуються переважно для захисту. Деякі види дуже небезпечні для людини. Товстохвостий скорпіон, який живе на півночі Африки та Близькому Сході, один з найотруйніших. Його отрута вбиває людину за 6-7 годин. Ілюстрації. Великий волохатий птахоїд Павуки-птахоїди належать до найбільших павуків світу. Відстань між кінчиками розставлених ніг павука може сягати 25 см, а ширина тулуба – до 6 см. Хоч очей у павуків аж 4 пари, Бачать вони погано і більше покладаються на дотик Чутливі волоски на тілі допомагають їм уловлювати найменші коливання Павутину птахоїди використовують, коли потрібно кудись видертись чи огордути кокон з яйцями Щоб привабити партнера у шлюбний період, павук залишає за собою шовковистий слід павутини Отруйні кігті. Кіхті-геліцер, павука-птахоїда спрямовані вниз В інших видів вони спрямовані в різні боки Ткачі-павутини Павутинні залози є в усіх павуків Навіть якщо вони і не чуть павутину як птахоїд Будова тіла птахоїда Волосинки Нервовий вузол Геліцери або ногощупальці з кіхтиками на кінцях Кіхтики павутинні залози яєчники серце шлунок тіло у павука складається з двох відділів черевця та головогрудей Кінцівки кріпляться до головогрудей фаланга чи сульпуга озброєна потужними щелепами під час бігу використовує силу вітру. Кліщі також належать до класу павукоподібних. На відміну від павуків, у косарів тулуб являє собою єдине ціле. Скорпіони озброєні потужними клешнями та отруйним жалом на кінці хвоста, яким паралізують свою здобич. Павуки-краби вправно маскуються, використовуючи своє забарвлення. Сидячи в центрі квітки, паук підловлює комах, які живляться нектаром. Панцирі скорпіонів люмінесцентні. Під впливом невидимого для очей ультрафіолетового випромінювання вони світяться яскраво-зеленим світлом. Це допомагає ученим виявляти скорпіонів вночі, коли ті найактивніші. Липкі пастки Павуки ловлять здобич найрізноманітнішими способами. Павутинні види, до яких належать і хрестовики. Снують круглі тенета, до яких потрапляють мухи Павук-пола вистрілює в здобич липкою шовковинкою Павук-землекоп підстерігає жертву в нірці, оснащений дверцятими кришечкою на шовкових петлях Зачувши здобич, він стрімко відкидає дверцята і затягує жертву в нірку Жало скорпіона розміщене на кінці його гнучкого хвоста в разі необхідності Скорпіон рвучко викидає хвіст уперед, впорскуючи у жертву отруту з двох залоз, розміщених біля основи хвоста. Хрестовики снують між гілками круглу липку павутину. Водяний павук робить під водою купол з павутини і наповнює його повітрям. Виривши нірку, павук землекоп вистилає її павутиною, і закриває вхід кришечкою.